يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وربث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلّاه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن بناصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والسلام دعونا ابتدائينا عزشان الله سبحانه وتعالى كما صلوا وسلم الله واكرمك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم njegovu častnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove sedmenike do da sudnjega dana. Zahvaljujem uzvišanom Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je pokazao put istini. Slavljen neka je onaj koji je uputio naša srca na pravi put. Njega molim da nas učvrsti u pravostalom dijelu našega života i da nas potpomogne da skončamo svoj život na ovom svijetu sa riječima la ilaha illallah. Zahvala pripada uzvišanom Allahu subhanahu wa ta'ala koji je objavio Kur'an, poslao Muhammada sallallahu aleyhi ve sallam da ga dostali ovom ummetu. Ovaj ummet ima knjigu koja je sačuvana u svojoj originalnosti. Ovaj ummet ima pred sobom putrokaz kako treba živjeti. Ovaj ummet ima pred sobom nepatvarene drukaze koje ako primjeni u svoj život zaista će uspjeti. Imamo pred sobom sve ono što nam je potrebno i što nam je neophodno da bismo uspjeli. Znači tu gdje je problem. Zašto moj sin Mani ne uspio? Nali je ovaj din din koji je Majka. Ne, ovaj din nije din koji je Majanka. Ovaj din je din koji je savršen. Ovaj din je din koji je potpun. Eljem ma akmartu la kum din akmatumtu alejkum ni'matati wa radi tu lakum rislana din. Ba rasam mar upotrijava vašu vjeru i upotporio svoju vladodat prema Vama i zadovoljan sam da Vam bude ja budem islam. Naš gospodar je upotporio din. To je din ribadeta. To je din organizacije. To je din koji je upotpuno se obuhvatio ljudski život. Sve što je potrebno za jednog čovjeka da organizuje svoj život, to će naći Allahoveđer nešavno u mjeri. No međutim, Zbog prezasićenosti izučavanja Allahove ter bar kreće ala vjere i izučavanja propisa islama izbog zbog prezauzetosti dunjalukom i njegovim Din se ne razumije kako bi se trebao razumijeti. A kad bi se za jednu stvar, za jedan detalj ili je kada bismo taj detalj uspjeli ugraditi u svoj život ne bismo svoje živote ovako organizovali. وقت يوم نرجع فيه الى الله وانت سفاله كم وتعالى وقت يوم نرجع فيه الى الله وانت سفاله كم شريطك راحه ان يرضى الله تعالى اننا ما نمشي وراك لما اجيتين سينيش Organizovati onako kako to od straži traži naš gospodar. Ne na osnovu svojih vlastitih i privatnih hilova. Onako kako bismo to nije željeli da to bude. Ili onako kako bi nam neko to isproganirao. Ili onako kako su nas naučili drugi, druge civilizacije, drugi narodi koji ne znaju šta je život nego su go naučili od muslimara. Oni njih trebamo da učimo život, ne! Nema musliman potrebe da traži nešto od nekoga drugog. Jer muslimani imaju din koji je potpuno. Zašto potraživati ono što je potpuno, nešto što je manjkavo. Nisu znali kako se trebaju očistiti od njih da učimo Nisu znali kako trebaju da naprave se miku patrilo. Naučili je muslimana, a muslimani trkavaju za njima. Kako li je to miskinski odnos prema Allaho i tebalike ta'ala vjeri? إِنْ أَمُوا اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ أَكْنِيكُو لَوَ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْلَةِ اللَّهِ نسمو الله الكورآن بي آذي بردما فيديو ريفيسته لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ jer je je ovaj je Kur'an odjavljen brdima zar su naša srca ključa od tih brda, od tog kamena jes li zaista srca ključa od tog brda, od tog kamena imeće trebali da puti srca koja će biti lehka srca koja će tražiti Allahovu Tebareke Te'ara vjeru koji će izučaviti Allahu je Tebarekev Te'ara vjeru koji će primjenjivati u život da li zaista organizujemo svoje život naspram onako što nam je Allah odjavio ili ga organizujemo ono stifijski Onako kako mi život naloži, ja ću ga tako je organizovat Ako mi ovo može doprimjeti da, da malo uspijem u dnjavuku, tako ću ga organizovat Ako mi ovo pomaže da uspijem u dnjavuku, i to ću uraditi. Jer počesto se zna uputiti pitanje na sljedeći način. Je li ovo zabranjeno u islamu ili je dozvoljeno? Kada se ispostavi da je zabranjeno, je li to haram ili je nekruh? Je to haram ili je nekruh? Subhanallah. Dovoljno mu je što to dan nije preporučeno. Nije preporučeno u dinu. Dovoljno ti da ga ostaviš. Dovoljno. Nije preporučeno u dinu ostavi ga radi Allaha te ta'ala. I tako ćeš uspjeti. Na međutim. Krčenjem propisa Islama. Krčenjem onoga što je Allaha tebareke ta'ala objavio. Mi smo S i ili saučesnicima u nazadovanju muslimana i ne nemoj da neko kojim slučajem pomisli da on nije jedan od uzročnika svakim svojim grijevom nazadovanja muslimana svaki grijev koji potiš mora da znaš da si ipiš od Ionikom nazadka muslimana. ako nisi dio rješenja jesi dio problema ako nisi dio rješenja onda jesi dio problema jer mora neko misliti o tebi Zašto moraš dozvoliti sebi, uvijek netko mora misliti o tebi, uvijek netko mora vlačiti. Hajde Bogat, hajde ti radi nešto za islam. Ko da to radiš, do me ne? Ko da to radiš, za onog ili za onog? Tebi su na dobra djela. Allah vam uzvišenog, mimo koje dugo Boga nema. Reci tu ni samo, jel' nekada Omer i Nuhatala, Allahu ta'ala Anhu rekao, nekada ima nekada neko radi. Da to rekao nekad, do me ne. Kaže Umar radiyallahu ta'ala anhu Danas ću ja biti bolji od Ebu Vekra Danas ću ja udaliti bolji od Ebu Vekra Danas ću ga preteć u činjenju dobra Odoh ja odnev pola slugi imetka Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam za Allah uđan wa sallam Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu Šta si ostari u svojoj poradnici? Kaže Allahu, sam pola imetka Subhanallah Bola su Ahmed kra, automatski jutvon Allahu te barkete alabut. Bola. Bio je čeko je da da je Omer naglađao Abu Bekra. Dođe z Abu Bekra, radijallahu ta'ala anhu rasul sallallahu alejhi ve sellem, idu na Simu i Metak. Kaže mu: "O Abu Bekre, šta si ostavio svoje porodice?" Kaže: "Ostavio sam Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem." Kaže Omer: Ni ga ja danas ga nisam uspio nagladat, jer danas ga nisam uspio pretići. Natjecanje u činjenje dobrih dijela, nije natjecanje u nazadovanju. Čekam, dok vidim hoće li ko uradit, a koliko uradi, hajde ozat će i ja. Ili, da volim uđenja uvijek taj koji će radit, koji će mu ući. Ten treba i dobra je očkro da i neći on potrudi. Zašto se moramo natjecati u nazadovanju? Jer gledanje nazad. Ovaj din je din napretka, din prosperiteta, Ovaj din je din za svako vrijeme i za svako mjesto i za svakog insana. Onaj din je din na osnovu kojeg moramo urediti svoj život. Prije svega, svoj poradični život. Moramo na osnovu ovoga, na osnovu dina urediti naše odnose. Naše bratske odnose, naše bratske veze. Na osnovu ovog dina i propisa koje Allah te varke ta'ala objavio moramo urediti naše komisijske odnose. Moramo urediti odnose prema drugima. Onaj din je din Skoro imamo hoće naprijed. Jer ja, ako se budemo istinski žrtvomare, zaista ćemo uspjeti. A našio se on primjer istinske i pravlje žrtve iz našega doba i našega vakta. Jestre na drugom je postavu. Ali da vidite samo šta su sve ljudi spremni žrtvovati za Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan ja, naš brat, El-Sheikh Hafizahullah Ta'ala, daj Allah je lješan u pozitivu da pomogne oženio se ženom iz kaira. Oženio je ženu koja je bila iz ogledne poradice, imali su svoje dvorce. Bili su jako, jako imućni. Oženio se njome, naravno, bio glopojazan. A volio je Allaha i njegov poslanika, sallallahu alaihi wa sallamu. Volio je Allaha ođenu lešanu u knjigu. Ljuba, Allahu, I oba prema Allaha ovoj tebarki u je bila njegova preokupacija u životu na ovom svijetu. Oženio se i pokupio svoju porodicu, napustio Egipat i ugodan i lagodan život i ta sestra ostavila tako ugodan i lagodan život sam r.a. poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Došli su u Medinu, u gradu l poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i napravili školu za hitu Qur'ana u svojoj kući. Njih dvoje. Napravili školu hihva, školu za područavanje Kur'ana napad ni njih dvoje. Mislite da su imali ugodnost i lagodnosti ovoga svijeta? Za jedan saudijski rijal mogu kupiti šest kipli. I za taj rijal preživljavali su iz dana u dan. Jeden rijal su so dnevno trošili. Samo jedan rijal. Kupi je šest kipli, dvije pojedu za doručak, dvije za ručak i dvije za večer tjeniov život ali kažu ovo nam je najslađi život ovo su nam najslađi trenuci našeg života to mogu recite oni koji su zaista uradili djela radi Allaha tebareke taala to mogu recite oni koji se istinski žutve za Allaha tebareke no taala jer ta takvu slast u užitvena Allaha tebareke taala putu osjeti. to mogu oni koji istinski nasve koji istinski nastojte stići zadovoljstva svog gospodara je na u islamu Znajte da imamo priliku, još su duše u našim tijelima, još možemo uraditi puno toga, još možemo žrtvovati mnogo toga. Kako? Da se žrtvujemo financijski, tako da se žrtvujemo i fizički. Da žrtvujemo i svoje imetke i svoje živote. Na potu izizanja Allahove, Tebarki oteala, riječi na zemlji. I ovdje neko kaže, šta ja to mogu radit? Niste ja ne mogu radit, možeš uradit. Nema insrane da ne možeš nešto uradit unimanje ruku da ne budeš problem, da na napraviš problemi, da ne usponavaš rad i da ne budeš na putu, ucizanje Allahove i tebari ta'ala riječi na zemlji, da ne budeš ti prepreka, uspio si. Pak pomaži muslimane, radi na zmižavanje muslimana, na ujedinjavanju riječi, oku la ilaha illa Allah, ujedinjavanje naših svijeti, naših srca, oku neći la ilaha illa Allah. Na takav način, znajte, cijednje navrašajući ćemo uspjeti. Vidite a da je pored svega toga što se dešava među muslimanima toliko ljudi privrataju islam da je to za ibrata da je to za ibrata Spomenut ću vam slučaj jednog našeg vrata koji je privratio islam samo zbog čehre muslimana Samo zbog čehre Tehre mu njegov uvidio To je jedan Amerikanac Dok je studirao na korađu, vidio jednog profesora u kome je lice, u kome je lice bilo ozareno, bilo nurne lice. Pa je upitao neke svoje kolege, školskih studente upitao ih je kako ja mogu postići da moje lice bude kao onog profesora. Pa jedan mu kaže ne znam, pa drugi kaže ne znam, pa mu treći kaže ne, pa ne znam. I nađe na jednog muslimana i kaže on njemu Tako lice može imati samo muslima. Kaže, ja već postati muslimac. Godinu dana kako on pripovijeda, ovo je on lično mi pričao, jedne prilike dok smo putovali na Umru iz Medine do Meke. U ovu trobu to pričao. Kaže, dok smo putovali dok sam u toku tijek godine, to je da sam da me podući islamu. Nema ko da me podući. Nema ko da podući ljude dinu. Zdate li da vaše komisje ne zaju din? Zdate li da morda oni, pored koji ih proverdite, nikadi niko nije rekrao da trove u konja? Spomenući o sučaju jednom vratu, napravim jednom degrasiju, de da se malo udalimo od ovog sučaja, pa ćemo ga nastaviti. Jedan noš vrat koji ne razmolkezimo, alhamdulillah, preležava se dina, kazi prijatelj, jaz mi to je? Pa lijepo, kao ne to je lijepo, lako, eto lako lijepo. On kao, ja mi se to lako lijepo hoditi. Oni... Koji danas smatraju da je džanalični ne znaju ništa. Možda nikome niko nije rekao, hajde jeđi kanjacsara. Ja mogu podsjećati da mnogi ljudi ne znaju to i kad njemu kažeš je dovoljno. I je što on popis. Samo nje u slučaju vojte je uđi. Ko ima ovakog gledalca da razgovara sa da ne znaju propisa Kika, dobili su sinove alhamdulillah. Pitao se im kako je sa Kiko, kako ste danas je nali. Šta ti je To je kurban koji srekođe tako, tako, tako kaže propise. Karajerovi malo mi bolje, prvi put čujemo tebe sada. Ali kaže, ja ću se uradit. Dumo crknem nakon nekog vakta i znam, predpostavlja da ne znam, te propise. I njega se mi to upitilo, kaže, prvi puta čujem. To mi je treće vjeto, je prvi puta čujem. Nemojte misliti da oni koji gledate danas, a ne kadaju, ne mojte misliti da ih ima koji je apsolutno neznalost, tako da je tako oba da je zrba, kada Mislim, to je jako malo, možda malo i atrakcije u svemu tome. Eto, ko kaj je to mi je, ja sam usriman isti kujo. Ja imam dobro srbce što se ljudi znaju bučati u prsa, a ne znaju u propise. I ovaj naš brat kaže, nakon godinu dana sam našao jednu usrimansku paravnicu koji su me budućili I prematio sam islam alhamdulillah prenao je papire i premjer na u Trumediju. I tad, videli smo već kad je bio već druga godina u Medini i kaže sad kad me moj babo pratio na aerodromu kaže sine, eto, ja ću postati musliman i ja izgovaram šehadet. Kad dok me pratio za Medinu, izgovario je še šehadet. Ovaj din je din koji ide naprijed. Ovaj din je din koji ljudi primatelji. I ovakvi slučajeva imate koliko hoćete. Spomenit ću vam slučaj još jednog dilara iz engleskih. Bio je to onaj pravi evropski roker. Kaže, on mi je lično pričao, EDNC kaže, je oprobuo sam Sine Valjačine ovog dinjalka. Sve što ima, sve smo oprobuo. Bilo je u Svijelo-Umerog grupi. Bilo je vođe grupi. To kaže, korali smo mi po Europi, po mnogim evropskim zemljama, išli smo svirali, bili smo atraktivni. I e kaže, kad je počeo rat u Iraku, ono to je 89. godine, 90. kad je prvi puta udaljeno na Irak. Kaže, tad sam, samo nešto su meni, prononilo se, jer rekao sam, islam je vjera istini. Kao niko mi nije o islamu riječ rekao. I nisam ni knjige pročitao. Nisam ništa čuo o tom. Samo kaže, kad sam vidio taj napad na Ilak, jednotavno umirnije nešto se prerezalo, jer rekao sam, ovo je is islam je vjera istini. I onda sam tražio, da me podreće islamu pod učnicu me privratio sam islam. I onda dolazim onim svojim otali u Rakhima. I kažem, najžeštijem od njih, najžešćem od njih kažem ja sam privatio u islam i pozivaj njega u islam nikad ja kaže neću pozat muslima, nikad nikad ja kada neću pozat muslima tako je bio okluto nizazav, nikad, kaže Boga nam prvi privatio u islamo din <laughs> i onda su tako zaredali i ostali, subhanallah Allah dželješanu će potomaći ovaj din, nemojte misliti da din stoji na vama nemojte misliti da ova neće ostati ako je vi ne budete praktikovali Allah će poslati oni koji su obožavali kripove. Allah će poslati oni koji su obožavali nešto drugo mimo Allah, tabarika ta'ala, i uput će Allah da li sano napravi kut. Zato nemojte pomisliti da će popast ovaj din ako nema vas. Ne da budete surjenicima. Uzi zaajna Allahove, tabarika ta'ala, riječi na zemlji. Dajte maksimum od sebe. La'i jehdi allahu beka rođelan vahedan hayran leke min humrin na'an. Da Allah uputi jednog čovjeka tvojim sebebom boljev je Od crnenih crl deva. Ima jednog čovjeka. A šta moja biti sebe? Moje biti sebe tvoje ponašanje. Moje biti sebe tvoja riječ, topla blaga riječ koju ćeš uputiti. Da vam spomenim u krenatu Allahovog ok sallallahu alaihi wa sallam. Čovjeka koji je postao multezim zbog jednog studenta koji je klanjao namaz. Naime stanovao je taj student iznad njega, nas pratu iznad. I on je nakon što je bio multezim, ostavio tu, udranio se od dina. Počeo konzumirat drogu, alkohol i tako dalje, otišao je od A supruga njega je bila hajirne hanuma. Bila je hajirni ženat. Bojala sallaha tebareke vtahala, potiče iz takve porundice i zaista bila moglo bojasna. I ovaj na Saba, naravno, čuju se vratani za stevenište i ode na Saba. Vrati se, podne, ako nije na nastavi kad na namaz ikindija, akšan, jacija. A kad god bi on silazio ni za stepenište i vraćao se s namaza, njegova supruga je govorila njemu Boli sallaha dželilešanuhu, zašto se ne ugodaš na ovog studenta? Zašto se ne ugodaš na ovog mladića koji je obožala laha dželilešanuhu? Zašto se ne ugodaš na njega? I kad je tako su prolazili dani, Dani za dana, dan i za dana, dani za dana I kažem, on mi je lično mu pripovjerao kar nisam ga više izdržao. Ja onda ste ga mogli vidjeti po mesecidu kako sjedi i iščekuje ezan Znalo je doći prije ezana, učiti Allahovu tebareke ta'ala knjigu I samo ponašanje Ponašanje u rjefin gesom Allah tebareke ta'ala zna dati berakata u čovjekovom životu A da Allah je lešanu uprut jednog čovjeka tvojim sebebom, blago tebi Blago tebi, blago tebi i još jednom blago tebi Cijenje na u islamu, imamo još snage, možemo, možemo, možemo i možete Samo ne moe to biti štrtini na riecima. Naravno, vlagini, toplini, njezi, riecima, riecima do grananije nasi. Ne moe mo sarje toto ki nasledici nacid. Ti divena moj brat, ja dođem sad, sad pametan. Kako ti su povedenja avok kada njemu dokažem da sam ja neki džek? Ruke ti pale. Eh, ti to ne znaš, a ne ide tu taku. Ja njemu pokažem da je on za mene neredan. Za te bila praksare suva sallallahu alejhi ve sellem dolazim u delegaciji mušljici, dolazim Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mušljici u delegaciju, a ono jedine jedino šilte koje ima, da njemu da vam sjedne, on sjede, sallallahu alaihi wa sallam na zemlju. Razgovaraju glasom, razgovaraju sa njima odmjereno i lijepo i nježno i blago. Čak i pro na onom koji je došao podilo sad i htio Kaže mu Kažemo, budi od onih koji lijepo postupaju, kaže ovaj mušlik. A kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, nakon što mu je obećao da se neće boriti protiv njega, kaže idi. I on dolazi svom narodu kao, ojkidari, ajkare, dolazi imamo najboljeg čovjeka kojeg sam srevao. Subhanallah, lijepa kjesta lijepa riječ. Ne postiže se sve jednim susretom. To moramo znati, sve se ne postiže jednim susretom. To što mislite sreć jednog čovjeka i odmah u sam din ispričati u jednom susretu, to je katastrofalna greška. Sretneš ga i kaziš, neklajna čovjek, vidi trebalo, ima koje kakvi suje vjerja. Ne smiješ ratat, ne smiješ ražat, ne smiješ obožavati kipove, ne smiješ obilo beta. Moraš toljeti namaz, ne smiješ gledati žene, ne smiješ slišat muzice, ne smiješ ono, ne smiješ ono, ne smiješ ono, ne smiješ ono, ne on, te ostalo, šta to smijem? Nadiraš mi samom što radi. radim, samom što ja radim, što ja radim naborim, da ne smijem ništa od toga, onda ne smijem ništa radit. Da čovjek kazi, nema puta za njemu, u nema meni mjesta. U nema meni mjesta. Nema se sabura, objasni čovjek pitanja širka i kufra i pozori ga na namaz. Kad se privati namaza, onda će se podučiti ostalim propisima. A ti njega natovar išnjur. Kao kad je čovjek natovario na jednu fiću, natovario na njega, recimo jednu tunju, stavio dozgo samo točkao ispad. Ko u Samo točkao ispad. Možda mi to povući, ne može. A na to i tri puta, po 330, kg tri i to mi ćeš pravući. Nema nikakvi problema. Šta tvari, ne moš puno jednom sve ispričat. Danas mu ispričat nešto, pa otiđem za heftu rana i sjemi samim i opet ga povući. Pa opet za drugu heftu otiđi još Ne, ne. Odjednom ćemo mi sve, na svi ne patimo toliko. Nema se odjedno. Kanarandeviju sallallahu alaihi wa sallam je takavvaru nabim au ibra. Kaže, а то да има салаллаху тааала رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا повремено на држао вазаве повремено сакоцфрка бисе обраћива асхабно коли није могао имам доћи с прежати ново тода него ќанен набији саллаллаху алейхи и саллем да تخурна бил моуида ој е тако поврено нам треба предавање што значи да у том континуитету том радо тој страј на стије усње како можемо усње Zato cijenije da u islam. Još jednom. Smognimo snagi. Privatimo s Allaho i ta'ala knjige. Što je više učimo? Spomnimo Allahanđel nešanu negri naš gospodar smekšao naše srca. Prisjećajte se smrti jer ona je neminuda. Koju naš sendara je katul maud svaka duža će smrt okusiti. Imam običaj kazati sljedeći. Što se češi smrti prisjećajte. Bid život slađi. Život će vam zaista biti Jer, kad se svjesni da odlazite, onda ćete raditi bolja dijela, pa će vam život biti slađi. A sa predzavuzeću si dunjalkom, mogu vam samo srca postaviti kruper kao kamen, pa i kluđa od toga, ledo Allah tebareke wa ta ta'ala. Zato što više uštavljaju džemlješanu u knjigu, što više se prisjećajte smrti, spominjite Allah tebareke wa ta ta'ala, Čenite dobročin se ljudima i budite od onih koji neće priželkivati ono što se nalazi u rukama drugih ljudi. كان يقبت رسول صلى الله عليه وسلم ودينا ودى أصحابه وفوتي مناديا لوكو يقول الراديو إذا فوليت الله إذا فوليت شما يودي كاجي اذهب في الدنيا يحبك الله وازهد في ما في أيدي الناس يحبوك إن يتوقع برد يحبك الناس كاجي الودي سكرمان برمى الدنياوكو باشا الله سكرمان برمى الدنياوكو ينهيو برمى اللهم تباع بكتاء أعوى عذا دي شو razgled prijma vijedin nas juhid buke, evo juhid buke nas bodi skromen, premarno što posebili ljudi vodeće te ljudi gleda siediš sa njim a samo kolaš gledaš sadu gori i žev sadu dvoni i e gledaš možes li ikra ako da mu izglediš koju man koju žepa možes li ikra ako je moj susred s tobom jes to da rimedka nebade Allaha tebareki wa ta'ala subhanallah Kada voliš voli u ima Allah, kada prezireš, preziri ima Allah djeležanu Zaista ćeš tako uspjeti, cijenja da ću u Islamu Zamolimo Allaha da nas uputi na pravi put, da nas učusti na pravom putu Da nas po pomogne na putu uzizanja njegovih riječi, gospodaru naš Oprostim glije naše prije, njegovih se raziđemo sa ovog skupa Gospodaru naš, učvrsi na pravom putu Tebe morim, gospodaru naš, da nam daši strajnosti I da napustimo ovaj svijet sa šehadetom na ustama Sa riječima la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah Allahumma yatamazziza wa sama'a al-salamati wa tiyutu ta'alay ya rabbana nas'aluka pamodnes na putu izi zamea twa riji na zambi aqul qulahu ala wasafullahi wa lakum al-sa'il al-musta'in min kulli tanbi astaghfiruhu innahu huwal